Переконання Джейн Остін Розділ 12 Енн і Генрієта, помітивши вранці, що прокинулися раніше за всіх, вирішили до сніданку прогулятися до моря. Стоячи на піску, вони дивилися на хвилі, які бігли до їхніх ніг під ніжним південно-східним вітерцем з усією чарівністю, яка тільки можлива на такому низькому березі. Вони віддали належне чудовому ранку, похвалили море, Зійшлися на тому, що цей свіжий вітерець надзвичайно приємний. І замовкли, доки Генрієта раптом знову не заговорила. Отак! Я цілком упевнена в тому, що морське повітря є цілющим для майже всіх без винятку. Без сумніву, воно було дуже корисним для доктора Шерлі після хвороби минулою весною. Рівно рік тому. Він сам стверджує, що місяць, який він провів у Лаймі, допоміг йому більше за ліки, і що на морі він завжди знову почувається молодим. Ось мене й не покидає думка, як шкода, що він не живе постійно на морі. Як на мене, краще б йому зовсім залишити Аперкрос і переїхати до Лайма. Чи не так, Аен? Ти згодна, що це найкраще і для нього, і для Місіс Шерлі? Ти ж знаєш, у неї тут рідня, багато знайомих, їй було б веселіше, і я впевнена, вона б охоча уселилася там, де є допомога поблизу, на випадок, коли він знову занедужає». Як усе ж таки сумно, що такі чудові люди, як доктор Шерлі та його дружина, які за все своє життя зробили стільки добра, змушені доживати віку в Аперкросі, де, окрім нашої родини, їм нема з ким і слово перемовитися. Хоч би друзі йому натякнули. На мою думку, вони мають це зробити. Його легко сюди відпустять, у його роки та з таким добрим іменем. Єдине, у чому я сумніваюсь, чи можна його переконати залишити свою парафію? Він людина надзвичайно суворих переконань, навіть занадто суворих. Справді, Ен, це вже занадто. Чи ти згодна, що священник зовсім не змусить жертвувати своїм здоров'ям заради обов'язків, які не менш прекрасно може виконувати інший? Тим більше, що Лайм усього на всього за якихось 17 миль від Аперкроса. Так що, коли хтось буде чимось незадоволений, він одразу дізнається. Ен не раз усміхнулася до себе протягом цієї промови та відповідала від усього серця, бажаючи зважити на становище і дівчини, і молодого чоловіка. Хоч, що могла вона висловити, окрім найзагальніших суджень? Вона й сказала все, розумний, й доречне, згодилася з тим, що доктору Шерлі треба відпочити, помітила, що було б чудово, якби знайшлася діяльна, чесна молода людина, яка стала би вікарієм у Аперкросі, і навіть не забула натякнути, що цьому новому вікарію слід було б бути одруженим. Як би мені хотілося, продовжувала Генрієта, дуже задоволена співрозмовницею, як би мені хотілося, щоб Ладірасил жила в аперкросі і була в дружніх стосунках із доктором Шерлі, я так багато чула, що Ладірасел вміє вплинути на кого завгодно, вона мені завжди здавалося, може переконати будь-кого в будь-чому. Я й боюся. Я вже тобі казала, просто боюся вона ж така розумна. Але я її надзвичайно поважаю і була б дуже рада, якби в нас в апаркросі була така сусідка. Енн здався кумедним, дивний спосіб, яким Генрієта висловлювала свою вдячність, і такою ж кумедною вважала вона думку, що всі члени сімейства Мазгроу при нинішньому стані речей мають прихильно ставитися до її подруги надірасел. Вона встигла відповісти про те побіжно, лише висловивши надію, що в апаркросі ще може оселитися така розумна жінка. Бо на їм ішли Луїза і капітан Вентворд. Вони теж вирішили погуляти, доки сніданок не готовий. Але Луїза раптом згадала, що хотіла щось купити в місцевій крамниці і потягла всіх за собою. Всі слухняно пішли за нею. Коли вони підійшли до сходів, що вели від берега вгору джентльмен, який саме тієї хвилини зібрався спускатися, поштиво відійшов убік, аби дати їм дорогу. Вони піднялися і прийшли повз нього. І коли вони проходили, його увагу привернуло обличчя Ен і він подивився на неї захопленням, яке не могло її не полестити. Вона мала надзвичайно чудовий вигляд. От свіжого вітру її щуки понялися свіжим рум'янцем, очі сяяли, і це надавало колишньої чарівності правильним милим рисам. Очевидно, незнайомий джентльмен, судячи з його манер, він справді був джентльменом, умів це оцінити. Капітан Вентфорд зараз же на неї оглянувся, і вона зрозуміла, що він це помітив. Він поглянув на неї блискучими очима, у яких вона читала. «Ви дуже сподобалися цьому чоловіку, і навіть я цієї хвилини майже впізнаю колишню Енн Еліот». Вони дочекалися, доки Луїза купить усе, що збиралося, ще трохи погуляли і повернулися до готелю. А коли Енн поспішала зі своєї кімнати до їдальні, вона ледь не зіткнулася з тим самим джентльменом. Він виходив із сусідніх дверей. Вона вже раніше збагнула, що він приїжджий, як і вони – а красені лаке, якого вона помітила біля під'їзду, його слуга. Її здогад підтверджувало те, що і господарі слуга були в жалобі. Тепер виявлялося, що він зупинився в одному готелі з ними. Під час другої зустрічі, хоч якою короткою вона не була, вираз його обличчя зміцнив припущення Н, що він вважав її дуже вродливою, а його поводження, коли вибачався, підказало Н, що він належить до найвищого тваринства. Йому, здається, років 30 був невродливим, але приємної зовнішності. І я не захотілося дізнатись, хто ж він такий. Молоді люди майже закінчили снідати, коли, почувши скрипіння ресор, трохи не перше, що вони почули від свого прибуття до лайма, деякі з них підійшли до вікна. Виявилося, що це бричка, запряжена двома кіньми. Вона тільки-но прибула від стані до ганку, хтось збирався їхати. Напередку сидів слуга в жалобі. Почувши слово «бричка», Чарльз Масгру пейскочив до вікна, щоб порівняти її зі своєю. Слуга в жалобі збудив цікавість Н, і всі шестеро зібралися біля вікна, коли господар Барички зійшов з Ганку і, супроводжуваний поклонами господаря готелю, сів до свого екіпажа і рушив у дорогу. «О!» – вигукнув капітан Вентфорд, швидко глянувши на Н. – Це ж той самий чоловік, якого ми зустріли на березі. Паночки Мазгров із ним погодились, і, простеживши його шлях на гору, доки це було можливо, всі повернулися до столу. Незабаром увійшов служник. «Даруйте!» Одразу ж сказав йому капітан Вентворд. «Чи не могли б ви назвати нам ім'я того джентльмена, який тільки-но відбув?» «Так, сер. Це містер Еліот, Багатий джентльмен. Учора з Сідмута проїхав». «Мабуть, ви чули карету, сер, коли вечеряли. Він збирається до Крюкерна, а потім до Бата й до Лондона». Еліот. Хтось уже встиг переглянутись, а хтось повторив ім'я». Поки служник ще не закінчив своє, однак конче поспішливе пояснення. «Господи!» – вигукнула Мері. «То це ж наш кузен! Звичайно, це наш містер Еліот!» «Поза всяким сумнівом, це він! Чарлзе, Ен, це ж він! І в Лобі усе сходиться!» «Оце так диво! У тому ж готелі, що й ми!» Ен, це ж містер Еліот, спадкоємець нашого батька!» «Даруйте, сер!» – звернулася вона до служника – ви часом не чули, чи казав його лакей, що він належить до сімейства Скелінча? Ні, мем, він не згадував жодного сімейства, але він казав, що його господар дуже багатий джентльмен і стане колись баронетом. От бачите? Збуджено вигукнула Мері. А я що кажу, спадкоємець Сара Волтера Еліота. Я була впевнена, що це обов'язково з'ясується. Звісно річ, хоч би куди він вирушив, слуги неодмінно потурбуються про те, щоб усі дізналися. Але тільки подумай, Ен, як це дивно. Шкода, що я не встигла його розглядіти. Як прикро, що ми вчасно не дізналися, хто він такий і він не міг нам відрекомендуватись. Як ти гадаєш, що можна в ньому впізнати риси Еліотів? Я на нього майже не дивилась. Я коней розглядала. Але, здається, в ньому можна впізнати деякі риси Еліотів. Але як же я не побачила герба? Ах, усе через те, що плащ затуляв герб. Інакше я б обов'язково його помітила. І Ліврею теж. Якби слуга не був у жалобі, я б про все дізналася, побачивши ліврею. Діставляючи всі ці дивовижні обставини, зазначив капітан Вентворд, слід зробити висновок, що проведення подбало про те, що ваш кузен не зміг вам відрекомендуватись. Що не Ен пощастило володіти увагою мерії, як вона постаралась пояснити, що їхній батько і містер містерет тривалий час мали не ті взаємини, щоб тепер слід було шукати з ним знайомства. І все ж таки Ен у душі раділа, що зустріла кузена, і на власні очі впевнилася в тому, що майбутній володар Келінча виявився справжнім джентльменом і, судячи зовнішності, людиною розумною. Вона б ні в якому разі не згадала, що бачила його двічі, хоч мері, щиро кажучи, і першого разу його не помітила, але почувалася б ображеною, коли б дізналася про те, що Ен буквально зіткнулася з ним у коридорі і приймала такі поштиві вибачення, тоді як сама вона взагалі ніколи не підходила до, до нього близько. Ні, ця коротка родина зустріч мусила залишатися таємницею Звичайно, сказала Мері Ти повідомиш про нашу зустріч із містером Еліотом Коли наступного разу писатимеш бата. На мою думку, батько неодмінно має про це знати Ти обов'язково напишеш Ен ухилялася від прямої відповіді Але на її погляд згадувати про цей випадок Не тільки не було ніякої потреби Більше того, його слід було неодмінно приховати Вона знала, яку образу було вчинено батькові багато років тому Здогадувалась, яким чином це стосувалося Елізабет, і не мала сумніву, що обох дратує сама думка про містера Еліота. Мері ніколи не писала добата. Таким чином, обов'язок підтримувати ліневе і нудне листування з Елізабет довелося взяти на себе Н. Незабаром після сніданку до них приєдналися капітан Гарвіл з дружиною та капітан Бенвік. Вони домовлялися на останок погуляти по лайму. Повертатися до Аперкроса вирішили після полудня, а до того часу бути разом із новими друзями і не сидіти під замком. Тільки коли вони вийшли на вулицю, Енн опинилася поряд із капітаном Бенвіком. Він був схильний до того, щоб продовжити вчорашню бесіду. Деякий час вони йшли разом, обговорюючи, як і досі, містера Скотта та лорда Байрона. І не спроможні, як і досі, так як і будь-які два читачі, дійти цілковитої згоди стосовно їхніх достойностей, Доки компанія не перемішалась і замість капітана Банвіка Н побачила поруч себе капітана Гарвіла. «Міс Еліот!» – напівголоса сказав він. «Ви зробили добру справу, розворушивши цього бідулашного хлопця. Частіше б йому бувати в такому товаристві. Я й сам знаю. Не можна бути йому таким відлюдним. Але що тут вдієш? Нам не можна розлучитись». «Так», – відповіла Н. «Я легко можу зрозуміти, що зараз це неможливо, але, мабуть, пізніше, адже ми знаємо, що час найкращий лікар, і згадайте, капітане Гарвіл, ваш друг зазнав утрати так недавно, наскільки я знаю, тільки минулого літа». «Щоправда, то правда», – важко зітхнувши. «Тільки в червні». «А дізнався про неї, мабуть, пізніше?» «Так, лише на початку серпня, коли повернувся з мису доброї надії та якраз одержав борця». Я був у Плімуті, і з жахом і жахом чекав на нього. Він вже не листи, але борця відправили до Портсмута. Треба було вирушати туди і повідомити йому страшну новину, але хто це зробить? Тільки не я. Я б скоріше дав себе повісити на щоглі. І ніхто б не наважився, якби не цей добрий хлопець, киваючи в бік капітана Вентворта. Лаконія прийшла до Плімута на тиждень раніше. Надіслати до моря її не могли. Скориставшись нагодою, він усе бере на себе. Пише листа з проханням про відпустку та, не чекаючи відповіді, поспішає до Портсмута. Не знаючи відпочинку ні вдень, ні вночі, а діставшись туди, одразу ж вирушає на борт борця і цілий тиждень не розлучається з бідолахою. Ось що він зробив, а більше ніхто не врятував би бідного Джеймса. Міркуйте самі, міселіот, як ми можемо його не любити? Енс сумлінно обдумала це питання і у відповідь вимовила те, що була в змозі вимовити а він у змозі вислухати. Бо нато розхорювався від спогадів і поспішав змінити тему розмови. Неподалік від будинку місіс Гарвіл вирішила, що її чоловік уже достатньо багато ходив і радила їм так закінчити прогулянку, провести їх до дверей, повернутися до готелю і уже без них рушити назад. Її рішення було цілком вірним, але коли вони наблизилися до Коба, їм так закортіло ще раз із ним попрощатись, і Луїза так цього прагнула, що всім довелося визнати. Чверть години не є істотною різницею. І, обіз... і обмінявшись зі з капітаном Гарвілом та його дружиною найтеплішими побажаннями, запрошеннями та обіцянками, які тільки можна було собі уявити, вони попрощалися з ними біля ганку і у супровіді капітана Бенвіка, який, здається, хотів залишитися з ними до кінця, пішли віддати наостанку належне красотам Коба. Капітан Бенвік знову опинився перед Зен. Милуючись морем, неможливо було не згадати рядків лорда Байрона, і Еннзо їх слухала, поки можна було слухати. Незабаром, однак, їй довелося відвернути увагу. Через сильний вітер дами не могли йти вгорі, і тому вирішили спуститися, і всі уважно та обережно рухалися стримкими сходами. Окрім Луїзи, вона хотіла стрибнути, і щоб капітан Вентворд її підхопив. Під час їхніх прогулянок вона завжди так стрибала, а він її підхоплював. Це їй надзвичайно подобалося. Зараз йому не дуже хотілося, щоб вона стрибала на тверде каміння, однак він її підхопив. Луїза без пригоду опинилася внизу, але раптом їй закортіло всім показати, яка вона задоволена. І вона побігла сходами вгору, щоб він знову її підхопив. Він відраджував, адже й без того її сильно струсунуло. Та всі його старання були марними. Вона тільки посміхалась і казала Ні, я стрибну, я так вирішила. Він розставив руки. Лише на пів секунди вона поквапилася і впала просто на каміння нижнього коба. Вона лежала, наче мертва. Ані рани, ані крові, ані синця, але очі були заплющені. Обличчя бліде, мов смерть. І вона не дихала. Легко уявити собі який жах охопив усіх, хто стояв навкруги. Капітан Вентвор підняв її і опустився навколішки, тримаючи на руках. І безмовно дивлячись на неї, так само Бліди, як і вона. «Вона вмерла! Вмерла!» – голосила Мері. Вчепившись у свого чоловіка, який і без того від жаху був неспроможний поворухнутись. А наступної миті Генрієта, почувши цей крик, теж знепритомніла і впала б на східці, якби капітан Бенвік і Енн не підхопили її. «Чи допоможе мені хто-небудь?» – були перші слова, які вирвались у капітана Вентворта. Він говорив з таким відчаєм, ніби то сили його залишили. «Ідіть же до нього! Ідіть же до нього! До нього!» – благала Енн. Бога ради, ідіть до нього, я сама побуду біля Генрієти. Залиште мене, ідіть до нього, розітріть її руки, розітріть скроні. Ось солі, візьміть, візьміть. Капітан Бенник підкорився. Чарлз полишив дружину, і обидва побігли до капітана Вентворта. Вони підняли і більш надійно поклали Луїзу, зробили все, як порадила Енн. Але даремно. І капітан Вентворт вигукнув з гіркотою. Боже мій, що ж буде з її батьком та матір'ю? Лікаря, сказала Енн. Це слово, здається, одразу його підбадьорило і, промовивши «Так, так, швидше лікаря», він стрим голов помчав геть. Але Ен його зупинила. «Капітан Бенвік! Мабуть, краще капітан Бенвік, адже він знає, де знайти лікаря». Усі, хто був у змозі думати, зрозуміли, що вона має рацію. І негайно, усе робилося негайно, капітан Бенвік, доручивши братові піклуватися про бідолашну Луїзу, щодуху побіг до міста. Що ж до інших важко сказати, хто з трьох, які були при повному розумі, тоді страждав більше. Капітан Венфорд, Енн або Чарльз, який справді був ніжним братом і Ридмари дав над Луїзою і відводив неї очі тільки що подивитися на іншу сестру, теж знепритомнілу, І на свою дружину, яка несамовито стогнала і вимагала допомоги, якої він не міг їй надати. Ен, напружуючи всі душевні сили, щоб допомогти Генрієті, намагалася розрадити інших, вгамувати мері, заспокоїти Чарлза, підбадьорити капітана Вентворта. Обидва, здавалося, чекали її розпоряджень. «Ен! Ен!» – вигукував Чарльз, «Що ж робити? Боже мій, що ж робити?» Погляд капітана Вентворта теж був звернений до неї. «Мабуть, її краще віднести до готелю?» «Так, звичайно, несіть її обережно до готелю». «Так, так, до готелю». Підхопив капітан Вентворд, який трохи набрався духу і хотів чимось допомогти. – Я сам її віднесу. – Мазгрове, потурбуйтеся про інших. На той час чутка про цю подію поширилася серед місцевих робітників і човнярів, і вони купчилися навколо, щоб при нагоді допомогти чи хоч подивитися на мертву молоду леді. Навіть на двох мертвих молодих леді, тому що насправді випадок виявився ще цікавішим. На думку деяких із цих добрих людей, Геннеліна була приречена, бо, притомнівши, вона все одно здавалася цілковито безпомічною. Ен її підтримувала. Чал стягнув дружину, і таким чином вони рушили в ту саму дорогу, якою йшли так недавно і з таким легким серцем. Не встигли вони покинути коп, яких уже зустріли гарвіли. Вони побачили капітана Бенвіка, коли він вчав прожигом повз їхній дім з переляканим обличчям, і одразу ж вибігли на двір. Зустрічні показували їм шлях. Хоч яким приголомшеним був капітан Гарвіл, його твердість і витримка мали на всіх вплив. І переглянувшись, вони з дружиною одразу вирішили, що треба робити. Віднесли Лоїзу до їхнього будинку, усім піти до них і там чекати лікаря. Ніяких заперечень вони не бажали чути. Всі їх прислухались і пішли до них. Лоїзу віднесли на гору за розпорядженням місіс Гарвіл і поклали у її власне ліжко. А капітан Гарвілл тим часом пригощав заспокійливими краплями й пігулками всіх, хто їх потребував. Луїза розплющила очі, проте одразу ж їх заплющила, здається, нічого не усвідомивши. Але це хоча б доводило те, що вона жива. І Генрієту, яка щоправда, правда була не в змозі перебувати в одній кімнаті з сестрою, підбадьорила і підтримала ця новина. Мері також заспокоювалася. Лікар з'явився напрочуд швидко. І за вмиранням серця вони стежили за ним, поки він оглядав Луїзу. Проте він подав їм надію. Вона дуже вдарилася головою, але люди її не від такого одужують. Сам бачив, – говорив він бадьорим голосом. Лікар не визнав це безнадійним випадком, не сказав, що за кілька годин все буде скінчено, і спершу вони не могли навіть йому повірити. Легко уявити їхнє полегшення і глибоку мовчазну радість, яка прийшла на зміну першому бурхливому вибуху вдячності проведінню. Ен була впевнена, що їй ніколи не забути голосу капітана Вентворта, яким він вимовив «Дякувати Богові!» І того, як він сидів потім за столом, спираючись на нього ліктями і затуливши обличчя руками, нібито не в змозі подолати почуття, що його переповнювали, і намагався втішитися роздумами та молитвою. Виявилося, що тіло Луїзи зовсім не ушкоджене. Ушкодженою була лише голова. Тепер було необхідно вирішити, що робити далі. Перша ураза пройшла – вони вже мали спроможність порадитися. Без сумніву, було її сусід було залишити на місці, хоч як незручно було її друзям завдавати Гарвілам таких утруднень. Вести її додому не можна. Гарвіли не хотіли чути ніяких вибачень і подяк. Вони заздалегідь все передбачили. Капітан Бенвік поступиться їм своєю кімнатою і переночує десь у іншому місці. Все зрештою овладнається. Їх засмучувало лише те, що в них так тісно, вони вже запропонували примістити дітей у кімнаті няні і залишити в себе ще двох чи трьох, якщо ті захочуть залишитися. Що ж до міс Мазгроу, то місіс Гарвіл потурбується про неї. Місіс Гарвіл добре вміє доглядати хворих. Вона має в цьому великий досвід. До того ж її няня, довго з нею проживши, багато чому в неї навчилася. Вони її добре доглянуть і день, і вночі. І все це було сказано з надзвичайною щирістю та відвертістю. Рішення мали прийняти Чарльз, капітан Вентворт і Генрієта. Але спершу вони нічого не могли висловити, окрім здивування і жаху. Аперкрос. Комусь обов'язково треба поїхати до Аперкроса, приголомшити містера і місіс Мазгроу страшною звісткою. А вже так пізно. Вони збиралися виїхати на годину раніше. Тепер уже встигнути в призначений час. Спершу вони могли спромогтися лише не такі вигуки. А потім капітан Вентворт сказав, зібравшись з духом, «Ми мусимо це вирішити, не втрачаючи ані хвилини. Більше не можна чекати. Хтось із нас мусить відважитись і зараз же поїхати до Аперкроса. Мазгрове, комусь слід поїхати, вам або мені?» Чарльз погодився, але заявив, що сам він залишиться тут. Він постарається не обтяжувати містера і місіс Гарвіл, але кинути сестру в такому стані він не вправі і не в змозі. На цьому й погодилися. Але Генрієта заявила, що залишиться. Їй швидко від цього відмовили, адже від неї тут немає ніякої користі. Вона ж навіть одні в кімнаті з Луїзою не може перебувати, навіть дивитися на неї не може, не втрачаючи самовладання. Вона була змушена визнати, що їй тут немає чого робити, про те ще довго затиналась, але згадавши про батька й матір, з радістю погодилася, що має бути разом з ними. Саме про це вони й говорили, коли Ен, тихенько спустившись від Луїзи, мимоволі почула розмову, бо двері вітальні були відчинені. Отже, вирішено Мазгрове. Вигукнув капітан Вентфорд. Ви залишитесь, а я відвезу додому вашу сестру. Що ж до всього іншого та всіх інших, якщо ще хтось захоче залишитися, щоб допомогти місіс Гарвіл, то гадаю, що тут вистачить однієї людини. Місіс Чарльз Мазгроу, звичайно, захоче повернутися до своїх дітей, а тут ніхто не буде кориснішим за Ен, і було б краще за все, якби вона залишилась. Ще хвилину вона постояла за дверима, щоб угамувати почуття, які на неї наринули, коли вона це почула. Двоє співрозмовників капітана Вентворта залюбки з ним погодились, і вона війшла до вітерні. «Звичайно, ви залишитесь. Ви залишитесь і будете її доглядати». Вигукнув він із запалом і ніжністю, від яких, мабуть, чи не воскресало минуле. Вона почервоніла по саме волосся, він же опанувавши себе відійшов. Вона заходилася їх запевняти, що готова і рада залишитися, що вона цього дуже хоче. Вже й сама про це думала, тільки боялася, що їй не дозволять». Вона буде охоче спати на підлозі в кімнаті Луїзи, якщо тільки місіс Гарвіл не буде проти. Ще одне міркування, і все, здається, налагоджувалось. Хоча слід було б заздалегідь підготувати містера і місіс Мазгрів певною затримкою, Коні з Аперкроса могли зробити очікування нестерпно довгим. І капітан Вентворд запропонував, а Чарлз Мазгрів погодився, їхати на поштових. А карату ікони коней містера Мазгріва залишити тут до ранку, коли можна буде надіслати з нею звістку про те, як Луїза почувалась вночі. Капітан Вентвард поспішив до готелю, щоб підготувати все необхідне до від'їзду і чекати у Богдан. Однак, коли Мері розповіли про цей план, згода зійшла на нівець. Вона сердилася, гнівилась і голосно скаржилася на несправедливість того, що з Луїзою залишають не її. Ен Луїзі ніхто, а Мері дружина її брата. Отже, Мері, а не хто-небудь інший, мусить залишитися тут замість Генрієти. Чому це Н вважають кориснішою за неї? І до того ж, їхати додому без Чарльза, без власного чоловіка? Ні, це вже занадто жорстоко. Одне слово, вона навела більше доказів, ніж її чоловік міг спростувати. І оскільки ніхто не був спроможний продовжувати суперечку, коли він остаточно здався, довелося дозволити їй залишитися замість Н. Ніколи ще Н із більшим небажанням не поступалася ревнивим і безглуздим домаганням мері. Але нічого не вдієш, і вони вирушили до міста. Чао звів свою сестру, а капітан Бенвік супроводжував Енн. Лише одну мить, коли вони спішно рушили в дорогу, подарувала вона спогадам про незначні обставини, свідками яких ці місця були вранці. Тут вона слухала міркування Генрієти про те, що докторові Шерлі було б краще залишити Аперкрос. Тут вона потім уперше побачила містера Еліота. Лише мить могла вона приділити думкам про щось окрім Лоїзи або тих, хто був зараз із нею поряд. Капітан Бенвік був надзвичайно уважним до неї. І оскільки сьогоднішнє нещастя, здавалося, зблизило їх, вона відчувала до нього прихильність, яка дедалі й зростала, і Енні з задоволенням думала, що, мабуть, у них ще буде нагода зустрітися. Капітан Венфорд чекав їх біля карети, запряженої четвернею та заради їхньої зручності, поставленої найнижчій частині вулиці. І те, що він був, очевидно, здивований і прикровражений. Побачивши не ту сестру і те, як змінився він на обличчі, як дивувався, як поборов мимовільний вигук, слухаючи пояснення Чарльза, усе це не могло залишити Енн байдужою. Принаймні, вона переконалася в тому, що її цінували тільки як гарну доглядальницю. Вона намагалася залишатися спокійною і бути справедливою, ані трохи не бажаючи змагатися з Емою в її почуттях до Генрі. Вона заради капітана Вентворта доглядала Блуїзу навіть з особливою ретельністю. Окрім того, сподівалася, що він не міг довго її підозрювати в тому, що вона добровільно ухилилася від обов'язків дружби. Тим часом вона вже була в кареті. Він підсадив їх обох і сів між ними. І таким чином, за таких обставин, що викликали в Ен здивування і занепокоєння, вона покидала лайм. Як подолає довгу дорогу, як вона вплине на їхні взаємини, яка розмова почнеться між ними? Цього Ен не могла передбачити». Усе було, однак, цілком природно. Він був поглинутий Генрієтою, весь час повертався до неї і коли й порушував мовчання, то тільки для того, щоб подати їй надію і підняти їй настрій. Загалом же його голос і манери були нарочито спокійними. Здавалося, йому найважливіше оберегти Генрієту від зайвих хвилювань. Тільки одного разу, коли вона почала клясти безпиталанну і несвоєчасну прогулянку до Коба, голосно шкодуючи про те, що вони її затіяли, самовладання полишило його і він вигукнув. Благаю вас, згадуйте про це. Боже мій, якби я тоді не поступився їй, чому я не зробив того, що мені слід було зробити? Але ж вона така рішуча й заповзята, бідолашна, бідолашна Луїза. Ен, хотілося дізнатись, чи не взяв він під сумнів свою попередню впевненість у незаперечних перевагах твердої вдачі, та чи не спало йому на думку, що як і інші риси характеру, та чи не спало йому на думку, що як і інші риси характеру, твердість мусить мати свої межі. На її погляд, він мав зрозуміти, що іноді і натура, яка піддається переконанню, має не менші права на щастя, ніж найрішучіша вдача. Коні бігли швидко. Ен здивувалася, побачивши так скоро знайомі пагорки. Через швидку їзду і на додаток через те, що вона трохи боялася його кінця, шлях здався їй удвічі коротшим за вчорашній. Майже поночіло, одначе, коли вони наблизилися до Аперкроса. Усі троє мовчали. Генрієта притулилася в кутку прикривши обличчя шаллю, і можна було сподіватися, що вона, наплакавшись, заснула. Вони обминули останній пагорб, і капітан Вентворт раптом звернувся до Енн. «Я все думав, як нам краще діяти», – тихо сказав він. Генрієті не слід поки що з'являтися їй на очі. Вона цього не витримає. На мою думку, вам, мабуть, краще почекати з нею в кареті, доки я все розповім містерові і місіс Матсгреу. Як ви гадаєте, це розумне рішення». Вона вважала це розумним, і він був задоволений, і нічого більше не сказав. Але потім вона з радістю згадувала це запитання, яке було доказом поваги до неї, доказом дружби, великою радістю. І хоча цей доказ був прощальним, його цінність від цього не зменшувалась. Виконавши свій сумний обов'язок, упевнившись, що батько й мати мужньо сприйняли звістку, як вони сподівалися, і що дочці краще бути поряд з ними, він заявив про свій намір повернутися у тій самій кареті до Лайма. Як тільки кони погодували, рушив у дорогу.